posluchači, jeden v pravém slova smyslu pištec, anglicky The Piper, by se 8. ledna dožil 80 let, o koho se jedná se znáte záhy z pořadu, který jsme opět natočili s kolegy na stanici Vltava, který před pár lety takže vybíráme z archivu a od mikrofonu vás tímto při kalendáři číslo 143 vítá jako vždy Michal Kyselka. This is a story about a girl that I knew She didn't like my songs and that made me feel blue She said a big band is far better than you She don't rock and roll She don't like it, she don't do the stroll Well, she don't do it right Well, everything's wrong and my patience was gone When I woke one morning and remembered this song catchy. I hope that she will talk to me now and even allow me to hold her hand and forget that old band. I strolled around to her pad. Her light was off and that's bad. Her sister said That my Girl was gone But come inside Boy and play Play, play me a song I said yeah Here I go She's kind of cute Don't you know that After a while of Seeing a smile I knew we could make Heské Hezké odpoledne, vážení posluchači, u písní anglického pištce od úsvitu Sida Bareta. The story. Sid Barret správně bych měl vyslovit Barret, ale Barret je mi blížší už kvůli časům na pražské vinilové burze, kde jsem se s jeho hudbou seznamoval. Tak tedy... Chvíli to trvalo, než se sit ve věku, kdy například Jiří Volker umírá po pouhých 24 letech, dostal do polohy temné nostalgie, kterou nám v úvodní písničce Terpin ze své první solové desky právě nabídl. A nestihl toho předtím právě málo. Narodit se 6. ledna 1946, co by třetí dítě z pěti, a prožít šťastné dětství v rodné Cambridge, až do puberty, kde mu umírá otec povoláním patolog. V té době již hraje na banjo, ukulele, trochu i na piano a rád maluje. Zakládá s Rogerem Watersem, jehož matka je chvíli též sidovou třídní učitelkou, hudební skupinu, kterou později nazve Pink Floyd, pojmenovanou podle dvou černošských bluesmenů z dob ještě předválečné Ameriky. Prvním z nich je decentní Pink Anderson. Druhým byl Floyd Council, již desnější, jehož blues skončil třeba slovy. Omne se, kámo, neboj, mám nůž i pistol modra sklou. Můžu tě bodnout, když stojíš a střelit, kdybys utíkal. Pink Floyd nahrají single Arnold Lane, který je paradoxně odmítnut pirátským rádiem, avšak pruderním recenzentům v BBC se text o Transvestitovi, který z prádelní šňůry krade dívčí spodní prádlo, ku podivu zalíbí. Kapela je naopak pozvána k natočení debitového Alba, které, inspirován novelou Wins in the Wellow, spisovatele Keneta Grahama, Sid Barrett nazve Pištec v branách úsvitu. We're Floyd jsou v roce 1967 již velmi populární. Jednak v Londýně díky psychedelickým koncertům se stroboskopy a barevnými diapozitivy a také díky albu, které trochu komerčnějším směrem, než by si si přál, produkuje pro společnost EMI zkušený zvukař Beatles, který jinak poslouchá jazz Norman Smith. Moc té psychedelie se na desku opravdu nedostane. Za to však slyšíme vzájemný vliv Pink Floyd a Brouků, kteří v té samé době natáčejí seržanta Pepře rovněž v Abbey Road, ve studiu jen o pár zvukotěsných dveří vedle. A v skutku nepříliš daleko má strašák na ječmenovém poli k bláznu na kopci. Dokonce snad na sebe mávají skrz mlhu. With a bird on his hat and sure everywhere he didn't care. He stood in a field where body grows His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice went around on the ground. He stood in a field where Barley grows The black and green scarecrow was sadder than me But now he's resigned to his sake His life's not unkind, he doesn't mind He stood in a field where Trašák na poli se nejdříve cítí samoten, ale postupně si zvykne a najde ve větru, slunci i dešti, zalíbení a je rád, že je užitečný. Baret tu navíc uplatní cit pro staroanglické říkankové melodie, tradiční a zároveň rozmarné. Poslední zmiňovanou vlastnost však na druhé desce Pink Floyd nahradí atmosféra opačná. Zmatek, strach, kde a kdo jsem. V té době už totiž Floydi Sida z kapely pro jeho nespolehlivost vyloučili a nahradili Davidem Gilmourem, podobně jako o dva roky později Rolling Stones v případě Briana Jonese. Tady už je na snadě spíše podobnost se skladbou Revolution Number no. 9 z bílého dvoj Alba Beatles, Píseň se jmenuje Jack Ben Blues a sice v ní ptá vlastně ironicky, kdo složil tuto píseň? Co tohle všechno znamená? Je to všechno jen sen anebo vtip? Vyhodili z Floydů, Opustila ho holka. Vzal too much LSD, zbláznil se. Je někde jinde, třeba v zahradě rajské. Ale už v Bibli se přece praví, že Boha v tomto životě nespatříš. Baret přestává umět žít a komunikovat. Nerozezná skutečnost od snu, tož pak, Zlo od dobra. Exmilenka Jenny Fabian ho přijde navštívit, ale čaje po anglicku se nedočká. Seděli jsme na jeho palandě několik hodin. Téměř jsme nemluvili. Ani hudba nehrála, co by kulisa. Sit už nepotřeboval důvod být sticha. Myšlenky kyselinou provařeného mozku pluly v dimenzích. Už ne v hlavě. Ale jako proudy ve vzduchu kolem. Necítila jsem potřebu dostat se k němu, neboť on byl na opačné straně, na míle vzdálený. Bylo to, jako by se na mě díval skrz teleskop. Mohl mě tak vidět v milionech různých podobách. Cítila jsem, jak se měním. Kdykoliv mě znovu oslovil, poslouchal vyřklutá slova a poslouchal svoje myšlenky. Věty zazněly a hned na to zemřeli. Myšlenky však byly živější než slova, jako by měly vlastní identitu, od které jeden mohl poodstoupit a rozjímat. Jední svalují vinu na esit, druzí se domnívají, že drogy pouze probudily Sidovu schizofrenii, v lepším případě epilepsii. Jeho spolubydlící Jacksonem Polokem, inspirovaný malíř Dougie Fields, jenž dodnes žije ve stejném bytě s baretem pomalovanou podlahou, pamatuje věci trochu jinak. Sidova třaskavá sláva přišla strašně náhle a dramaticky. Ze dne na den se stal středem veškeré pozornosti a najednou musel hrát cvičenou opičku na Tap of the Pops a hrát to samé znova a znova. To vůbec nešlo dohromady s jeho vyhraněnou kreativností a mělo to, myslím, na změnu jeho chování velký vliv. Baretovy deprese se zhoršují, Mezi nimi občas problesknou momenty štěstí a tehdy se sit chopí štětce. Jeho písně jsou chronicky expresivní anebo výjimečně naopak vláčné jako svět pod hladinou. On eaters, jaws, jungle, main signal, knives, kitchen, ingot, larve, mirror, mold, my scene mode, poppy, rubber, radar, rags, sugar, teak and silver, pug, tin, beetroot. painting Tak například malování in už in ve školce a pak na škole. Touha kreslit a případné úspěchy, to vychází z nějaké zásadní potřeby a jelikož rodina a společnost funguje na principu úspěchu, tak člověk absolvuje školy a snaží se pochopit ty, co ho učí a kdo se k němu snaží promluvit. A já teď cítím, že když jsem tu školu opustil, jak se všechny hodnoty začínají měnit. A nedávno jsem zrovna dokončil jeden obraz, a teď vnímám jinak i kritiku, než jsem ji vynímal tehdy. Takže možná ta změna byla pro mě dobrá. Nevím. Jako bych získával více svobody a mohl jakoby tvarovat samotný papír, na který kreslím. No. A jak už to na zemi chodí, ani náhoda nespí a tak, když Pink Floyd nahrávají LPčko Wish you were here, věnované Sidovi, objeví se tento nejdříve v areálu Abbey Road a pak přímo ve zvukové kabině. Nikdo ho však nepozná, ani Roger Waters. Když zpívám Shine on Your Crazy Diamond, Sid je vždycky se mnou, protože ta píseň je o něm. Je to píseň o tom, jak jsem prožíval jeho zmizení ze světa, píseň o mém přání a touze oslavit ho pro jeho talent a lidskost. Je to píseň o lásce, kterou k němu vždy budu cítit. Někdy je čas nekonečný, jindy tu ze krátký, a propos, teď jsem si ještě vzpomněl na historku, když kamarád ze studentských dob potkal jednou svého bývalého spolužáka Sida na ulici, pozdravil ho a zvesela se jej zeptal, "Side kam jdeš? Sice na něj podíval prázdnýma očima a po chvilce mu odpověděl, mnohem dál, než si dokážeš představit. Change.